Джон Рональд Руел Толкін Гобіт або туди і звідти Переклад Олени Олір Розділ перший Неочікувана гостина У норі по землею жив собі Гобіт. Ні, не в бридкій, брудній, вологій норі, де звідусіль стерчать хвостих робаків, і смердить твані. Але й не в сухій і порожній піщаній норі, де ні на що присісти і нічого з'їсти. Ту була гобіцька нора. А отже, з усіма вигодами. Вона мала довершено круглі двері, схожі на вікно в каюті вітрильника, пофарбовані в зелений колір, із блискучою кулястою ручкою жовтої ніді, рівно посередині. Двері провадили до трубоповдібного передпокою, схожого на залізничний тунель. Дуже зручний. Незадимлений тунель із панелями та кахляною підлогою, встеленою килимами, полірованими стільцями вздовж стін і силою силенною гачків для капелюхів і пальт. Робід любив гостей. Тунель зміївся далі й далі, заглиблюючись простісінько, але не навпростець, у схил, пагорба, пригірка. Як його називали всі, хто жив на багато миль довкола. У тунель. Виходило безліч маленьких кругових дверцят, то з одного боку, то з другого. Підійматися сходами це було не для гобіта: спальні, ванні, кімнати, льохи, комори, їх було чимало, гардеробів. Він мав цілі кімнати, призначені для одягу, кухні, їдальні. Всі вони розташовувалися на тому самому поверсі, навіть у тому самому коридорі. Найкращі кімнати були по ліву руку, якщо йти до середини, бо тільки вони мали вікна, глибоко посаджені круглі вікна, що виходили в садок і на прилеглі луки, які спускалися до річки. Наш гобіт був дуже заможним гобітом на прізвище Торбин. Торбини жили, сусідячи з Пригірком, і ще хто знав відколи, їх вважали тут дуже респектабельними. Не лише тому, що більшість Торбенів були багаті але й тому, що вони ніколи не встрягали в жодні пригоди і не робили нічого несподіваного. Можна було заздалегідь знати, як Торбен відповість на те чи інше питання. Тож і не завдавали собі клопоту запитувати його. Ця ж історія саме про те, як Торбен устрягнув таки у пригоду. І як йому на його власний подив довелося робити і казати речі, Цілком несподівані. Він міг утратити пошану сусідів. Проте досягнув? Ну ви самі побачите, чи досягнув він урешті чого-небудь. Матуся у цього нашого гобіта. До речі, а хто такий гобіт? Я гадаю, гобітів сьогодні треба якось описати. Адже вони стали рідкісними. І почали триматись острою від великого народу, як вони називають нас. Вони є чи були маленькими чоловічками, десь до половини нашого зросту і меншими, ніж бородаті гноми. У губітів борід немає, у них також мало або й зовсім немає нічого чарівного, за винятком звичайних буденних чарів, які допомагають їм зникати безшумно й швидко, коли дурні здоровині, як от ви чи я, немов слони, незграбно сунуть у їхній бік, щиняючи шум який можна почути замильно. Гобити схильні до повноти. Вони вдягаються усе яскраво, переважно в зелене та жовте. наносять носять взуття, бо від природи мають наступне товсту підошву та густе і тепле брунатне хутро, подібне до волосся в них на головах. Тільки не кучерява. Мають довгі вправні брунатні пальці, добродушні обличчя і заливаються глибоким мелодійним сміхом. Особливо після обіду, який вони залюбки заживають двічі на день, коли вдасться. Тепер ви знаєте досить, отож можна розповідати далі. Як я почав вивговорити, матусою цього гобіта, тобто Більботорбина, була знаменита Баладонна Тук. Одна з трьох славних доньок старого тука, старішини гобітів, котрі жили в заріччі, по той бік маленької річечки що протікала біля підніжжя Приїрка. Подейкували в інших родинах, що в далекому минулому один із тукових предків узяв собі за дружину Ельфині. Це, звісно, дурниця. Проте в усіх туках, напевно, було щось не зовсім лобіцьке, бо час від часу хтось із їхнього клану вирушав на пошуки пригод. Вони делікатно зникали, і родина залагоджувала цю справу, та факт залишався фактом. Туки не були такі респектабельні, як Торбини, хоча без сумнів жили заможніше. Не можна сказати, що Баладона Тук зазнала коли-небудь якихось пригод, вийшовши заміж за Бунго Торбина. Бунго, який був батьком Більбо, побудував для неї, а частково і за її гроші, найрозкішнішу обіцьку нуру, яку тільки можна було знайти чи то під Пригірком, чи то по той бік Пригірка, в Загір'ї чи в заріччі і прожили вони там до самого кінця своїх днів. І все-таки ймовірно, що Більбо її єдиний син, хоч він і виглядав та поводився як точна копія свого статечного та добропорядочного тата, успадкував від туків щось дивацьке, що лише чекало нагоди, аби вийти назовні. Нагоди, щоправда, жодного разу так і не трапилося, аж доки Більбо Торбен – подоросліша. Дожив приблизно до п'ятдесяти, чи скількох там літ, мешкаючи в чудовій Гобіцькій норі, яку побудував його батько. Його я щойно вам описав, і здавалося, що тепер він вже ніколи не зрушить із насидженого місця. Через якийсь дивний збіг обставин, одного ранку, багато років тому, стояла благословенна світова тиша. Тоді було менше гамору та більше зелень, ніж тепер. А губіти ще водилися в великій кількості і розкошували. І стояв у дверях після сніданку біль ботовини, палячи надмірно довго дерев'яну мюльку. Яка сягала мало невилихатих пальців на його ногах з охайним ущесеним хутром. Поруч проходив Гемдельф. Гендальф! Якби ви чули бодай чверть того, що чув про нього я, а чув я лише дощецю з усього того, що розповідають, ви були б готові до будь-якої славної оповіді. Оповіді та пригоди виростали, мов гриби скрізь, де ступала його нога. Він не проходив повз пригірок довгі літі, чи не відтоді як помер його приятель Старий Тук. Отож Говіти майже забули, як він виглядає. Востанє він бував у власних справах у загірі, за річчю коли всі вони були маленькими гобітенятами, хлопчиками та дівчатками. Тож то ранку Більбу, нічого такого не сподіваючись, побачив просто собі дідугана з потарицею в руці. Він мав високий гостроверхий капелюх, був одягнутий у довгий сірий плащ, на шиї мав сріблястий шарф, повергів кого, аж до пояса звисала довга біла борода, а на ногах величезні чорні черевики. «Добрий ранок!» – привітався бідно, не маючи на гадці нічого іншого. Сонце сяїло, і трава була напрочуд зелена. Проте Гендальф зиркнув на нього з-під довгих кашлатих брів, які вибивалися за широкі криси його капелюха. «Що ти маєш на увазі?» – спитав він. «Бажаєш мені доброго ранку? Чи гадаєш, що цей ранок добрий, незалежно від того, хочу я цього чи ні?» Чи ще цього ранку ти сам почуваєшся добре, чи ще цього ранку всім належить бути добрими? Усе разом, відповів Більбо. І ще це дуже гарний ранок для того, щоб викорити люльку на свіжому повітрі. Якщо маєте з собою люльку, то присядьте поруч і скуштуйте мо тютюну. Нічого поспішати попереду цілий день. І Більбо сів на порозі, схрестив ноги, випустив чудове сіре кільце диму яке не розірвалась, а знялось у повітря і попливло кудись у загір'я. «Дуже мило», – промовив Генгельф, – «але в мене цього ранку немає часу пускати дим кільцями. Я шукаю когось, хто взяв участь у пригоді, яку я саме влаштовую. Але дуже складно знайти кого-небудь. Ще б пак у цих от краях. Ми простий тихий народ, і пригоди нам ні до чого». Від них лише прикрі клопоти і незручності. Через них запізнюєшся на обід. Я не можу уявити, що такого в них знаходять. Відказав пан Торбен, заклав великого пальця однієї руки за підтяжку і випустив друге, навіть більше, ніж перше, кільця дим. Потім він вибрав зі скриньки ранкову пошту і заходився читати, намагаючись не привертати уваги старого. Більбо вирішив, що вони з ним надто різні уже хотів, аби той пішов собі геть. Але старий не поспішав. Він стояв, не кажучи ні слова, спершись на потертий утопившись утупившись очима в гобіта, доки Більбо не стало геть таки зручно. І він не почав навіть трохи сердитися. "Добрий ранок", проказав він урешті. "Нам тут не треба ніяких пригод. Красно дякую. Вам слід було пошукати охочих у Заірії або в Зарічі. Цим він давав зрозуміти, що розмову закінчена. «Як же багато всього ти вкладаєш у цей добрий ранок», – протягнув Гендельф. «Тепер ти маєш на увазі, що хочеш відкараскатися від мене, і що тобі буде найліпше, коли я заберуся звідси». «Зовсім ні, зовсім ні, ласкавий пане. Скажіть, ну, чи не відомо мені часом ваше ім'я?» «Так, так, ласкавий пане». А я знаю ваше ім'я, Добродію Більбо Торбенс. І ти, Більбо, знаєш моє, хоча й не пригадуєш, що воно мені належить. Я Гендельф. І Гендельф – це я. Це ж треба дожитися до того, щоб з тобою так подобреранкався син Беладони Тук. Ніби ти продаєш гудзики під дверима. Гендельф, матінко моя! Чи не той мандрівний чарівник, котрий дав старому Тукові пару магічних діамантових запанок, які застібалися самі собою і не розстібалися, доки їм не накажуть? Чи не той, хто не разу на вечірках такі чудесні історії про драконів, гоблінів і велетів, про рятування принцес і несподіване щастя, що падало на голови вдовиних синів? Чи не той, то не раз улаштовував такі незрівнянно гарні феєрверки. Я їх пам'ятаю. Старий тук зазвичай затівав їх у ніч проти літня. Розкішно. Вогні злітали до гори, ніби великі лілеї, і гладіолуси, і китиці Німос, зависаючи у вечірніх сутінках. Ви мали б помітити, що пан Торбен був зовсім не такий приземлений, як йому хотілося б про себе думати а також, що він дуже любив квіти. «Свідку мій!» – провадив він далі. «Чи не той це Гендельф, котрий зворохобив стількох сумирних юнаків і дівчат, які вирушили кудись за небокрай на пошуки божевільних пригод? Усілякі дряпання по деревах у гості до ельфів? Чи плавання під вітрилами? Плавання до чужих берегів? Гай-гай! Життя тоді було таке цікаво, я маю на увазі, що вам єдиному вдалося поперевертати в цих краях усе з ніг на голову. Вибачте, ласкаво, але я й гадки не мав, що ви досі приділи. «При чому ж іще мені бути?» – здивувався Черемник. «Але мені приємно, що ти дещо пам'ятаєш про мене. Принаймні, в тебе, здається, залишилися добрі спогади про мої фейерверки. І це вже дарує надію. Отже...» Заради твого старого дідуся Тука та бідолашної Беладони я дам тобі те, чого ти просиш. Вибачте, ласкаво, але я нічого не просив. Ні, просив. Тепер уже двічі. Мого вибачення. Я даю його тобі. І до того ж, зайду аж так далеко, що пошлю тебе на цю пригоду. Дуже втішно для мене, дуже добре для тебе. А ще, цілком імовірно, Корисно, «Якщо ти колись упораєшся з нею. Перепрошую. Я не хочу тіяких пригод. Красно, дякую. Не сьогодні. Добрий ранок. Утім, будьте ласкаві, заходьте на чай, коли тільки забажаєте. От хоч би завтра. Так, приходьте завтра. До побачення». З цими словами говіт розвернувся і шаснув у круглі зелені двері, зачинивши їх так швидко, як тільки наважився щоб не здатися невихованим. Черівники завжди лишаються чарівниками. Ну і навіщо я запросив його на чай? Картав він сам себе, йдучи до комори. Він нещодавно поснідав, але подумав, що не завадило б з'їсти тісточко другий, випити чогось після такого перляку. Гендельф тим часом іще довго стояв перед дверима і тихенько сміявся. Тоді підійшов ближче і кінчиком своєї патериці Натрепав на чудових зелених гобітових дверях якийсь чудернацький знак. Потім попрямував геть. Приблизно тоді, коли Більбо доїдав другое тістечко, уже починав думати, що дуже вдало уникнув пригод. Наступного дня він майже забув про Гендельфа. Він не пам'ятав би багато чого, якби не робив нотаток у спеціальній книзі візитів на кшталт Гендельф. Чай, середа. Проте вчора він був надто схвильований, аби замонтувати щось подібне. Саме у порічаюванню не самовито закалатив вхідний дзвоник. І тоді він згадав. Він метнувся до кухні, поставив на вогонь чайник, витягнув іще одне горнятко і тарілочку, доклав на стіл зайву кістечко, другий поспішив до дверей. Вибачте, що змусив вас чекати, вже збирався сказати він, аж раптом побачив, що то зовсім не ґендельф, то був гном із блакитною бородою, заправлений за золотий пояс, і з блискучими очима під темно зеленим каптуром. Щойно двері відчинилися, гном упхався досередини, ніби на нього тут чекали. Він повісив свого плаща з каптором на найближчий гачок і з низьким поклоном промовив. «Двалін, до ваших послуг!» «Більбо Торбен, до ваших!» Відказав Гобід, надто здивований, аби спромогтись у ту хвилину на якісь запитання. Коли мовчати далі стало геть незручно, він додав. «Я саме збирався пити чай? Прошу, заходьте і приєднуйтесь до мене!» Це прозвучало, може, трохи натягнуто, але він намагався бути гостинним. «А що б зробили ви?» якби з'явився якийсь непроханий гном і без жодних пояснень розвісив свої речі у вашому передпокої. Вони зовсім недовго посиділи за столом, а точніше, ледве дійшли до третього тістечка, коли дзвоник закалатав знову, навіть іще гучніше. Вибачте, сказав Гобід і подався до дверей. Ну ось нарешті і ви! Так він збирався привітати Гендельфа цього разу. Але то був не Гендельф. Замість нього на ганку стояв дуже старий, на вигляд, гном, із білою бородою і в шарлатному каптурі. Цей гном теж заскочив досередини, ледве відчинилися двері так, ніби його було запрошено. Бачу, вони вже почали збиратися, сказав він, кинувши погляд на два в зелений каптур, що висів на гачку. Він повісив свого шарлатного каптура поруч із словами. «Балінь до ваших послуг», – приклав руку до грудей. «Дякую», – промовив Більбов, хапаючи ротом повітря. «Якось незручно і згадувати, але оте вони вже почали збиратися», – прикро його схвилювало. Він любив гостей, однак любив бути знайомим із ними і ще до їхнього приходу. Віддавав перевагу особистим запросам. У голові в нього промайнула моторошна думка що тістечка можуть швидко закінчитись. І тоді він, як господар він, пильнував свої обов'язки і виконував їх. Хоч би як важко це було. Він сам залишиться ні з чим. Заходьте і випийте чаю. Тільки спромігся вимовити він, глибоко зітхнувши. Трохи пива мене влаштувало більше, якщо ваша ласка, добродію, відказав білобородий балін. Але я не відмовлюся від тістечка, особливо з кмином якщо вас знайдеться». Адже ж», – вихопилось у більбу, на його власний подір. І так само, дивуючись самому собі, він дриманув до пивниці, щоб націдити кухоль пива, а тоді до комори, щоб узяти два чудові круглі тістечка з кмином, які він спік того дня, аби перекусити після вечері. Коли він повернувся, Балін і Двалін гуманіли за столом ніби старі приятелі. До речі, вони були брати. Більбо підсунув до них пиво й тістечка, аж тут знову закалата дзвоник, а потім іще раз: напевно, тепер уже Гендельф! думав засапаний більбо, поспішаючи до дверей. Але то був не Гендельф, то були ще два гноми, обоє у блакитних катурах зі срібними поясами та жовтими бордами, і кожен мав по торбині з якимись інструментами та полопаті. Вони заскочили до середини, що й на двері прочинились. Але Більбо вже годі було здивувати. «Чим можу прислужитися, панове гноми?» – спитав він. Кілі до ваших послуг», – сказав один, «і Філі, додав другий. І вони обидва зірвали з голів блакитну каптор і кунилися. «До ваших послуг і до послуг ваших родичів», – відповів Більбо, згадавши цього разу про своє добре виховання. «Бачу, Двалін і Балін уже тут», – сказав Кіл. «Дозвольте й нам приєднатися до гурту». «Гурт», – подумав пан Торбенов. Мені не подобається це слово. Я неодмінно мушу присісти на хвильку, щоб зібратися з думками і випити чаю». Він зробив лише один єдиний ковточок, примостившись у куточку, доки четверо гномів, засівши круг столу, теревенили прокопальні та золото про клопоти з гоблінами та плюндрування, завдані драконами. І ще про безліч інших речей, яких він не розумів, та й не хотів розуміти. Бо вони звучали надто по пригодницькому, коли дзень зелень дзень зелень Дзвоник закалатав знову, так, ніби якесь пустотливе гобітання намагалося відірвати від дверей ручку. «Хтось прийшов», – сказав Більбю, кліпаючи очима. «Хтось у чотирьох», – сказав би я. Судячи за звуком, звався Філі. Крім того, ми бачили, як вони йшли слідом за нами. Бідолашний маленький гобіт упав на стілець уперед покої, обхопив голову руками і зачудовано замислився. Що ж це трапилось? І що трапиться далі? І чи всі вони залишаться на вечері? Тоді дзвоник закалатав знову ще гучніше, ніж доти. Він мусив ввівти до дверей. Гостей було навіть не четверо, їх було п'ятеро. Ще один гном підіспів, доки Більбо сидів у задумі. Ледве він потягнув за дверну ручку, як усі вони вже опинились у передпрукованні, склоняючись один за одним і промовляючи до ваших послуг. Їх звали Дорі, Норі, Орі, Оїн і Глоїн. І митю на гачок повисли два пурпурові каптури, сірий каптур, брунатний каптур і білий каптур. А гноми, запхавши широкі долоні за золоті та срібні пиаси, покрокували до решти гостей. Це вже була майже юрба. Хтось зажадав єлю, хтось портеру, хтось кави. І всі тістечок. Тож гобітові довелося добряче пометушитися. Щойно на вогні опинилося велика горня кави, Щойно закінчилася тістечка з кмином, і гноми накинулися на коржики з маслом, як пролунав гучний стукіт. Не дзвінок, а різке тук-тук у чудові зелені гобітові двері. Хтось грюкав палицею. Більбо кинувся коридором, дуже сердитий, а водночас пантеличений і засмиканий. Це була чи не найприкріша середа, яку він лише пам'ятав. Він ручку відчинив двері, Гості попадали до середини один на одного. Ще гноми, ще четверо. А позаду стояв Гендель, опираючись на свою патарицю та смючись. Він продобав добрячу заглибину в тих чудових дверях, а заодно с таємничий знак, який надряпав на них минулого ранку. Обережніше, обережніше. загукав він. Та не схоже на тебе більбо. Примушувати гостей чекати на порозі, а потім раз і відчинити двері. Дозволь мені відрекомендувати біфура, бофура, бомбура, особливо торіна. До ваших послуг промовили біфур, бофур і бомбур, ставши в ряд. Тоді вони повісили на гачки два жовті каптори, блідо-зелений і небесно-блакитний, із довгою срібною кеточкою. Цей останній належав торінові надзвичайно поважному гном, власне самому Торіну від який був не надто вдоволений, гепнувшись на килимок біля дверей бідьбу, та ще й опинившись під бифуром, бофуром і бомбуром. Хоча б тому, що бомбур був надто огрядний і важкий. Торін насправді виглядав дуже бутючним і не сказав нічого про послуги. Але бідолашний пан Торбен так сипав перепрошенням, що він нарешті буркнув. «Гаразд, забудьмо про це!» І перестав супитися. «Тепер ми всі тут», – сказав Гендельф, оглянувши тринадцять капторів, які рядочком висіли на гачках. Найкращі відсібні каптури для вечірок і його власний капелюх, що висів поряд. Веселеньке зібранничко!» «Сподіваюся, для тих, хто спізнився, лишилося щось з'їсти і випити. Що це? Чай? Ні, дякую!» А Гадаю, мені краще випити трохи червоного вина. І мені, сказав Торін. І малиного варення та пирога з яблуками, додав Біфор. І тертих пиріжків та сиру, докинув Буфур, І пирога зі свининою та салатом, приточив бомбу. І ще тістечок, і єлю, і кави, якщо ваша ласка. Закричали інші гноми за дверей їдальні. Та прихопи кілька яєць, будь ласка, гукнув до нього Гендельф коли Гобіт пошкандбав до комори і принеси холодне курчата маринованих огірочків. Можна подумати, він не гірше за мене самого знає, що за припаси в моїх коморах, подумав пан Тоби, який почувався вкрай з бентежним і вже почав побоюватися, чи не впала бувана його дім найзасчастніша з усіх пригод. Нагромаджуючи на великій таці різні пляшки тарелі, Ножі та виделки, склянки й тайки, ложки та інше начиння. Він добряче впрів, розчервонівся і розсердився. Від цих гномів лише гармидер і клопіт, сказав він голосом. Чому б їм не прийти не допомогти мені? Ні, ви лишень погляньте. Валін і Двалін уже стояли у дверях кухні, а за ним Філі та Кілі. Не встиг більбо сказати гой. Як вони прожогом занесли і таці, і пару столиків до їдальні, та заново все розставили. Гендель сів на чолі столу, тринадцятеро гномів довкола, а Більбо, присівши на ослінчик біля каміна, гриз сухарик. Апетит у нього геть вивітрився. І намагався виглядати так, ніби все йшло як звичайно. Принаймні не скидалося на пригоду. Ну ми їли і їли, балакали і балакали, а час минав. Нарешті вони повідсували стільці, і Більбо підвівся, щоб позбирати тарілки і склянки. «Гадаю, ви всі залишитеся на вечерю?» – запитав він якнайчимнішим ненав'язливим тоном. «Звісно», – звався Торін. «І після вечері. Ми не закінчимо наших справ допізна. Але спершу нам треба помизикувати, а зараз поприбираємо». Миттю 12 рогномів без Торіна. Він був надто поважний і лишився погомоніти з Генріфом. Підхопилися з місць і поскладали все начиня на куп. Вони рушили до кухні, не чекаючи, доки звільняться таці. У кожного на руці погойдувалася ціла вежа тарілок із пляшкою на самому вершечку. Гобідж же біг за ними і майже пищав із перляку. «Будь ласка, обережніше!» «А ще!» «Будь ласка, не турбуйтесь! Я сам опораюсь!» Але гноми лише почали співати. Трощить порцеляну і бийте скло, Тупіть ножі і гніть веделки, Більбо торбом це б пекло, Молоком заливайте всі закапелки. Ріжте скатерку на всі біч, Розлитий жир ногами рознусьте. Пляшки на друзки, а корки в піч, Лишайте у спальні на килими кості. У за з окропом мочі черепки, тоді здоровенним товчить макогоном. А коли бодай щось заціліє таки, хай собі котиться геть із розгоном. Більбо торбину це б до пекло. Отже, пильнуйте, пильнуйте скло. Але вони, звичайно ж, не вчинили нічого з цих жахіть. І все було вимито і прибрано без жодної шкоди та з блискавичною швидкістю, тоді як гобіт крутився посеред кухні, намагаючись простежити, що вони роблять. Потім вони повернулися до їдальні, побачили Торіна, який палив люльку, поклавши ноги на камінну решітку. Він напускав величезні ківця дині, і вони летіли, куди він їм вилів. У гору в димохід, чи за годинник, на камінній полиці, чи під стіл, чи колами до стелі. Проте куди б вони не летіли, були не такі прутки, щоб утекти від Гендальфа. Пах! Він випускав маленьке кілечко диму з короткої глиняної люльки, і воно прохоплювалося крізь чергове димове коло Торіну. Потім Гендельфові кільця зеленіли і, повернувшись, ширяли над головою черівника. З них вже отворилася ціла хмара. І тому при тьмяному світлі Гендельф виглядав якось дивно і достеменно по Більбос стояв нерухомо і дивився. Він любив димові ківця, а потім почервонів від самої думки про те, як пишався він учора вранці своїми власними кілечками, віднесеними вітром за прогірок. «А тепер трохи музики!» – гукнув Торі. «Несіть на -то інструменти!» Кілі та Філі кинулися до своїх Тор і витягли маленькі скрипочки. Дорі, Норі, Орі… Повитягали флеїти, звідки ляси з-під плащі. Бумбур привелік із сперед барабан. Біфур і Бофур також вийшли і повернулися з кларнетами, які вони залишили біля дорожніх ціпків. Валін і Балін одночасно сказали, «Пробачте, я залишив свій інструмент на ганку. Прихопіть і мій!» – гукнув Торін. І вони повернулися з віголами, завбільшки з них самих, із Торіновою арфою, загорнутою в зелену тканину. То була чудова золота арфа. І ледве Турінь ударив по струнах. Усі заграли і залунала музика. Така незвичайна та солодка, що більво забув про все на світі. І його понесли кудись на темні терени, де світять чужі місяці, далеко в заріччі і дуже далеко від його Йогобівської нори під Пригірком. Темрява проникла до кімнати крізь маленьке віконечко на схилі пригірка. Вогонь у камінні ледь мехтів був квіти, а вони все ще грали. Тінь від ендельфової бороди колихалася на стіні. Темрява наповнила кімнату, полум'я згасу, тінь щезла. А вони все ще грали. І раптом один по одному затягли гортанний наспілку. Які співали в їхніх стародавніх підземних чертовх. Ось фрагмент їхньої пісні. Якщо тільки це може скидатися на пісню без їхньої музики. Замлисті зимні гір гребти, У простарих печер роки, І ти нам слід, Ледь зблід схід, Заклята злото, щоб знайти. Там гноми насилали нар, Під молотів дзунки і дар, у гротах нір, у надрах гір, Де спить усяка темна твар. І королі, і ельфійська знать, Їх витворами дорожать. І блиск зорі в збрері, В меча вправляли рукоять. Твердим драконовим вогнем Зубці вінчались діадем. є і із зіркальє, Гра сонце місяць під різцем. Замлистій зимні гір, Припти, у простарих печер роти Іти нам слід, Ледь зблідний схід Щоб наше золото спасти Різбили в рудлях різбері Зі злота арху і пугарі Пісні тягли Нечутні не збір Для ельфів і людей горі Коли вітри гули нічні Шуміли сосни в вишині Вогонь заблиць Зайнявся ліс Мог смола скипить в долині дзвін гуде в біді, Обличчя люд підвій бліді, Драконів гнів, гірш від вогнів, На їх поселі пав тоді. Гора деміла до зірок, На стильну внову крок, Весь рід до нього дракона міг, Покинувши печерний злок. За пасмом пахмурних вершин, У му підземних порожнин, Іти нам слід, Ледь на схід, За злотом, що загарбав він. Вечеру склепивши в ті світи, пора по скарб яки. Гобіт відчув, як його переповнює любов до прекрасних речей, створених умілими руками та магією, люта і ревна любов, жага, що живе в серцях усіх гноів. У ньому прокинулося щось туківське. Він забажав вирушити в путь, аби побачити величні гори, почути шум сосен і водоспадів, дослідити печери, узяти до рук меча. Замість дорожньої ціпка. Він визирнув у вікно. Понад деревами, на темному небі, проступили зорі. Він подумав про коштовності гномів, сяючи в пітню печер. Зненецька в лісі у заріччі блюнула полум'я. Мабуть, хтось розклав багаття. Він уявив, як дракони-плюндрувачі приземляються на його тихому пригірку, палять усе вогнем. Він здригнувся. І дуже швидко знову став просто собі паном Торбеном. Із Торбеного кута, що під пригірком. Він підвівся весь стремтячий. В голові промайнула невиразна думка принести лампу та дещо виразніше, вдати, що пішов по лампу, заховатися за певними діжками в певниці і не виходити, доки гноми не заберуться геть. Раптом він помітив, що музика та спів стихли, а гноми всі як один дивляться на нього, Очі їхні аж сяють у темряві. «Куди це ви зібралися?» – спитав Торін таким тоном, який давав зрозуміти. Він здогадався про обидві думки, що проминули в гобітовій «Може принести лампу?» – пробирь котів більше, ніби виправдовуючись. «Ми любимо темряву», – сказали гноми хором. «Темрява – для темних справ. До світанку ще багато годин». «Звісно». Зискнув по похапцем сі. Але його ослінчик кудись подівся, і він опустився просто на камінну решітку, з гуркотом зваливши лопатку та коцюню. «Цеть!» – гримнув Гендальф. «Нехай Торін говорить!» І Торін почав так. «Гендальфи, гноми та пане Торбенс, ми зібрались у домі нашого друга та спільника, цього незрівнянного і доброшного гобіта, Хай ніколи не витреться хуто на його ногах. Хвала його винуй, Єлю. Він зробив паузу, щоб передихнути. І почути від Гобі та відповідь. Але компліменти не справили належного враження на бідолашного білого Тобина, який розтулив був рота, щоб запротестувати проти титулу доблеслі, а надто проти спільника, але не зміг видушити зі себе ні звуку. Такий він був збентежений. Тож Торін повів далі. Ми зібралися, щоб обміркувати наші плани, нашу тактику, стратегію, засоби та задуми. Незабаром, іще до досвіду, ми розпочнемо нашу довгу подорож. Подорож, із якої дехто з нас, а можливо ми, за винятком нашого друга і порадника, хитрому чарівника Гендальфа, може ніколи не повернутися. Це урочість та миті. Наша мета, гадаю, добре відома всім. Для вельми шановного пана Торбена, та, мабуть, для одного-двох молодших гномів, гадаю, я не помилюся, назвавши, наприклад, Кілі та Філі, ситуація, що склалася, може потребувати короткого пояснення. Це був Торінів стиль. Він був поважний гном. Якби його не зупинили, він би, мабуть, продовжував у тому самому дусі, доки б аж знемігся. І при цьому так і не сказав би присутнім нічого нового, але його брутально перервали. Бідолашний біль би вже не міг терпіти. Почувши, може ніколи не повернутись, він відчув, як до його горла підкочується крик, який одразу ж вирвався назовні, наче свист паротяга, що вилітає з тунелю. Усі гноми підхопилися, перекинувши стіл. На кінчику своєї чарівної патариці Гендільф засвітив блакитний вогонь. І при світлі цього фейерверка всі побачили бідолашного маленького гобіта, котрий стояв на колішках на каїнку перед камінням і тремтів, як напівростале жиле, а тоді впав на підлогу безперестанку вилаючи. Блискавка вбила, блискавка вбила! І це було єдине, чого тривалий час могли від нього домовитися. Тож вони підняли його, перенесли подалі до вітальні, поплали на диван залишивши поруч із ним якесь питвор, і повернувся до своїх темних справ. Вразливий хлопчина, промовив Гендальф. Схильний до кумерних чудовинацьких нападів, але один із найкращих. І лютий немов дракон, якому прищемило хвіст. Якщо ви коли-небудь бачили дракона, якому прищемило хвіст, вам стане зрозуміло, що то було тільки поетичне перебільшення стосовно будь-якого гобіта навіть щодо двоюродного прадіда Старого Тука, Бикаревий, який був таким гігантом, як на Гобіта, що міг їздити верхи на коні. Це він атакував лави гоблінів із грім гори у битві на зелених полях і зніс своєю дерев'яною палицею голову їхньому королеві Гольфінбулі. Голова пролетіла сотню кроків у повітрі закотилася до кролячої нори. Тож завдяки цьому і битву було виграно, і водночас винайдено гру в гольф. Хай там як, а тим часом розніжений нащадок Бикоревий приходив до тями у вітальні. Трохи перечекавши та хильнувши петва, яке залишили гном, він підкрався до дверей їдальні, геть знервований, говорив глоєм, і ось що почув більбо – «Пхе!» – то було якесь пирхання чи щось подібне. Гадаєте, він годиться? Гендальфові добре говорити, що це його лютий, але одного такого крику вмить збудження вистачить, аби дракон і його родичі прокинулися і перебили багатьох із нас. Думаю, цей крик був викликаний радше страхом, ані збудженням. Правду кажучи, якби не знак на дверях, я був би певен, що ми помилилися хатою. Щойно я побачив маленького чоловічка, котрий підстрибував і сопів у дверях, як у мене з'явилися сумніви. Він схожий радше на бакалійника, ніж на зломщика. Тут пан Торбен потягнув двері на себе і увійшов. Туківська порода перемогла. Він раптом відчув, що міг би обійтися без ліжка та сніданку, тільки б його вважали лютим. Як на чоловічка, котрий підстрибував у дверях, це його насправді майже розлютило. Багато разів опізняв. Турганська його половина шкодувала про його тодішній чинок, і він казав собі «Більбо, ти був дурним, ти сам вибрав свій шлях і сам устрягнув у це. Пробачте, сказав він, що я підслухав ваші слова. Не буду вдавати, що збагнув суть сказаного, а надто вашу заувагу про зломщика. Проте мені здається, що я маю рацію, гадаючи, це він називав триматися з гідністю. Ніби ви вважаєте мене ні ну, на що не здатне, я доведу вам протилежне. На дверях у мене немає ніякого знака, вони пофарбовані тиждень тут. І я цілком певна, що ви помилилися хатою. Щойно я побачив на ганку ваші кумедні личка, як у мене з'явилися сумніви. Проте поводьтеся так, ніби все правильно. Лишень скажіть мені, що треба зробити, і я спробую, навіть якщо мені доведеться вирушити звідси на крайній схід і вступити у бій. І з дикими зміями перевертами у крайземній пустелі. Колись у мене був прапрадід, Бикорева Тук, так він? Так так. Але це було давно. трутився Глуїн. Я говорив про вас. І я запевняю, що на ваших дверях так і є позначка, саме та, якою користуються чи користувалися у минулому ваші колеги. Зломщик візьметься за пристойну роботу, бажано ризиковану, і загідну винагороду. Ось як це зазвичай читається. Ви можете сказати, експерт із полювання за скарбами за мізломщик, Якщо вам так більше подобається. Деякі так себе й називають. Для нас це одне й те саме. Гендриф розповів нам, що в цих краях є відповідний фахівець, котрий терміново шукає роботу і влаштовує зібрання. Тут, у середу, за вечірнім чаєм. Звісно, позначка є. Підтвердив енергій, я сам зробив її. З дуже вагомих міркувань. Ви просили мене знайти 14-го учасника для вашої експедиції і я обрав пана Торбена. Хай тільки хтось скаже, що я обрав не того, чи привів вас не туди. Той тобто залишитеся при часні 13, і скуштуйте різних вигід досхочу, або повернетеся додому копати вугілля. Він так сердито насупив брови у бік гроїна, що гном утиснувся у спинку стільця. А коли більбо спробував розкрити рота, аби щось запитати, Гендр повернувся до нього і нахмурився ще дужче, настовбурчивши кослаті брови. Так, що більбо лише стиснув губи, класнувши зубами. От і добре, промовив Гендель. Годі вже сперечатись. Я обрав пана Торбіна. І цього має бути досить для всіх вас. Якщо я сказав, що він зломщик, то він таки зломщик. Чи буде ним, коли настане його час? У ньому закладено набагато більше, ніж ви можете здогадуватись. І далек більше, ніж гадає він сам. Можливо, ви будете до кінця життя дякувати мені за нього. А тепер бійдь був, мій хлопчику. Принеси на лампу та присвіти нам трохи. На столі? Під великою лампою з червоним абажуром Гендельф розстелив шматок пергаменту, схожий на мапу. «Це накреслив Трор, твій дідусь, Торіне!» Відповів він, назбуджені вигуки гномів. «Це план гори!» «Не думаю, що це нам дуже допоможе!» Сказав Торін розочаровано, кинувши погляд на стіл. «Я досить добре пам'ятаю гору та довколишні землі. І я знаю, де є морок ліс» і сухі вересовища, де водилися дракони. Тут позначений червоним дракон на горі, докинув Балін. Але його буде досить легко знайти і без мапи, якщо ми тільки доберемося туди. Є одна деталь, яку ви не врахували, сказав Гендель. Це таємний вхід. Бачите цю руну на західному схилі та руку над іншими рунами, яка вказує на неї? Вона позначає підземний хід до нижніх зал. Погляньте на мапу в кінці цієї книжки, і ви побачите там ці руни. Колись він і справді міг бути таємним, сказав Торі. Але звідки ти знаєш, що він лишився таким і досі? Старий Смог прожив там досить довго, щоб обстежити ці печери вдовж і поперек. Так, але не міг скористатися ним довгі роки. Чому ж? тому що хід занадто вузький для нього. П'ять футів за важкі двері, троє пліч-опліч пройдуть крізь них, кажуть Руни. Тож Смог не міг пролізти в такий отвір, навіть коли був маленьким дракончиком. А тепер, коли він пожеж стільки гномів і людей із долу, поготів. А мені здається, що це доволі широка нора, писнув Більбу. Він нічого не тямив у дракона, лише у гобіцьких норах. У ньому знову прокинулися збудження та цікавість, і він забув, що йому краще не роз'являти ротами. Він любив мапу. У його передпокої висіла велика мапа околиць, де всі його улюблені доріжки для прогулянок було позначено червоним чорнилом. «Як такі великі двері можна від когось приховати, не кажучи вже про дракона?» – спитав він. Не забувайте, що він був лише маленьким гобітом. «По-різному», – відповів Гендальф. «Але як вони приховані насправді, ми дізнаємось тільки тоді, коли побачимо їх на власні очі». «За написами на мапі, я припускаю, що двері замкнено та замасковано під схил гори. Це звичайний метод гномів. Гадаю я маю рацію? Хіба ні?» Авжеж, ж», – погодився той. «Окрім того», – вів далі Гендальф, «я забув згадати». Щодо мапи додано ключ. цікавий маленький ключик. Оцей. Він простягнув Торінові срібного ключа з довгим стрижнем і химерною бурідкою. Бережи його. Ще пак пожвавішав Торін і причепив ключа до гарного ланцюжка, який висів у нього на шиї, ховаючись під курткою. Тепер наше становище починає виглядати більш обнадійливо. Останні відомості повернули все на краще. Досі ми не розуміли, що починати. Ми думали вирушити на схід, якомога тихіше та обережніше, дійти до Довгого озера. Та потім почалися неприємності. Задовго до того, то хто, а я дещо знаю про шляхи, які ведуть на схід. Перервав його Генрі. Звідти ми могли б рушити вгору Бестриція, далі Толі. Незважаючи на його репліку, і далі до руїн Долу, старого міста в долині біля підніжжя гори. Але нам, жодному з нас, не до вподоби ідея йти через головну браму. Ріка витікає просто з-під неї, тече крізь велику щелину на південному схилі гори, і звідти ж вилітає дракон занадто часто, якщо він не змінив своїх звичок. Це недобре, сказав Гендельф, і тут не обійтися без могутнього воїна навіть герої. Я намагався розшукати його, але воїни заклопотані двобоями в дальних землях. А в цих околицях героїв не густо, або їх просто не знайти. Мечі в цих краях переважно тупі. Сокири використовують, аби рубати дерева, а щити замість колисок або покришок для посуду, та й дракони, ніби для загальної зручності, десь далеко. І тому їх вважають легендарними. Через це я й вибрав зломщика. А надто коли згадав про існування вічного входу. І ось він, наш маленький Більбо Торбен, зломщик власного персоною, зломщик на зломщика. Тож продовжуємо і складімо план. Що ж, сказав Торін, дуже добре. Якщо при цьому зломщик експерт підкине нам якісь ідеї чи пропозиції, він обернувся з гузливою чемністю до Більбоу. «Спершу я б хотів трохи більше дізнатися, про що йдеться», промовив Більбо, відчуваючи цілковите збентеження та легке тремтіння в животі. Однак туківська жилка змусила його вести далі. Маю на увазі про золото і про дракона, і про все інше. І як золото там опинилось, і кому воно належить, і про все-все. «Щоб ви мені були здорові!» Пайукнутою. «Хіба ви не бачили мапи і не чули нашої пісні? І хіба ми не говорили про все це не одну годину?» «Все одно, я б хотів, щоб усе було просто і ясно», сказав Більбов Перта, прибравши ділового вигляду. Його він зазвичай приберігав для тих, хто намагався позичити мого грошу. І роблячи все можливе, щоб здаватися тьомущим обачним і досвідченим, згідно з Гендельфовою рекомендацією, також я хотів би довідатись про ризики, непередбачувані витрати, скільки це потребуватиме часу, якою буде винагорода тощо. Цильник хотів сказати, що з того матиму я і чи повернуся живим. — Що ж, гаразд, — сказав Торі. Багато років тому, за часів мого діда Трора, нашу родину витіснили з далекої півночі. Їй довелося повернутися з усіма багатствами, та знаряддями праці до гори, тут на намагом. Гору відкрив мій далекий предок Траєн-Перший. Але цього разу гноми з нашого роду влаштували там копальні, проклали тунелі, поробили просторіші зали та більші майстерні. А до всього, гадаю, вони знайшли чимало золота і самоцвітів, хай там як, але вони неймовірно розбагатіли і прославилися. А мій дід знову став королем під Грою. Його вельми шанували смертні люди. котрі жили під Денішей, поступово рослились у гору по Бистриці, у долині, над якою нагусала гора. Ось тоді вони і побудували там веселе місто Діл. Їхні королі зазвичай посилали по наших ковалів. І навіть найменш правних винагороджували по королівському. Батьки охоче віддавали нам своїх синів у науку і щедро платили, особливо харчами. Тож ми не мали клопоту вирощувати чи здобувати щось собі до столу. Загалом для нас то були благословенні дні, навіть у найбідніших водилися грошенята. А ще було багато вільного часу, щоб робити прекрасні речі просто для забави, не кажучи вже про неперевершені чарівні іграшки рівно яким не знайти в нинішньому світі. Тож чертоги мого дідуся були повні повнісінькі зброї, коштовності, кельхів і всіляких різдених штуковень, а іграшковий ярмарок у долі був чудом півночі. Безперечно, це й привабили дракона. Дракони, як ви знаєте, крадуть золоти, самоцвіти в людей, ельфів і нулю. На кого натрапують? а потім охороняють награбоване все своє життя. Тобто практично вічно, якщо тільки їх не вб'ють, Але ніколи не побавляться навіть мосяжним перстенником. Та й взагалі вони ледве чи знають, що таке добре попрацювати для себе. Хоча зазвичай мають добре уявлення про поточні ринкові ціни. І не можуть зробити навіть такої дрібниці, як припасувати на власному панцирі відстовбурчену лусочку. За тих часів на півночі була сила селена драконів, а золота, напевно, ледве чи прибувало, бо одні гноми втекли на південь, інших побивали, і загальна руїна та спустошення, вчинені драконами, набули загрозливих розмірів. Так от, був тоді особливо зажерливий, могутній і злий змій на ім'я Смока. Одного дня він знявся в повітря і полетів на південь. Перше, що ми почули – це був шум, ніби гул урагану, що йшов із півночі. А ще сосни на горі зарипіли та затріщали під вітром. Пощастило тим гномам, котрі були за межами гори, мені теж поталанило. Я був добрим парубком, любив пригоди і завжди блукав околицями, що й урятувало мені життя того дня. Так от, із чималої відстані ми побачили, як дракон приземлився на нашу гору в стопі поводя. Потім він сповз схилом донизу, а коли дістався до лісі, вони зайнялися. Тоді вдолі закалатали ще дзвони, а воїни взялися до зброї. Гноми вибігли зі своєї великої брами, та на виході на них чекав дракон. Ніхто з наших не врятувався. Ріка запарувала, імла спустилася на діл, і в цій імлі дракон напав на воїнів і винищив майже всіх. Звичайна печальна історія, доволі буденна на ті часи. Тоді він повернувся, проповз крізь головну браму і спустошив усі зали, ходи та переходи, тунелі, пивниці, чертоги та галереї. Після того вгорі не залишилося жодного живого гнома, а всі наші багатства дракон забрав собі. Напевно, бо так уже у драконів заведено, він склав їх у велику купу, десь глибоко під землею, і спить на ній, як на ложі. Згодом він не раз виповзав крізь велику браму, нападав під покровом ночі на діл і викрадав собі на харч людей, особливо дівчат. І так тривало доти, аж доки діл перетворився на руїну. А люди або вимерли, або порозбігалися. Що там коїться зараз, я достеменно не знаю. Але не думаю, що хтось відважився оселитися біля гори, ближче, ніж на дальньому боці довгого озера. Ну, жмень Кагнові, котрі були у безпеці, сиділи оплакуючи загиблих у нашій Криївці та проклинали смога. І раптом з'явилися мої батько та дід із обсмаленими бородами. Вони були дуже похмурі мовчизні. Коли я запитав, як вони вибралися звідти, вони звеліли мені прикусити язика і сказали, що одного дня у слушний час я про це дізнаюся. Потім ми подалися геть і мусили, як уміли, заробляти собі на прожиток, лукаючи по різних землях, причому досить часто нам доводилося принижуватися до ковальських робіт і навіть видобутку в Але ми ніколи не забували про вкрадені на скарби, і навіть тепер. Коли ми треба визнати, чимало навіть відкладали і вибралися зі злидніх, тут Торін погладив золотого ланцюжка, що висів у нього на шиї. Ми все ще не втрачаємо надії повернути свої багатства і помститися Смогові, якщо вдасться. Я часто запитував себе, як утекли мій батько і діти, а тепер розумію, що в них був свій вічний вхід, про який знали тільки вони. Очевидно, вони накреслили мапу, але я хотів би знати, як неї заволодів Генбель, і чому вона не перейшла у спадок мені, законному спадкоємцю. «Я не заволодів нею, мені її дали», – відказав черенник. «Твої діда Трора, як ти знаєш, убив у копальнях морії гоблін Азох. Так, хай буде прокляте його ім'я», – вигукнув той. А Траєн, твій батько, подався світ за очі 21 квітня, минулого четверга, саме виповнилося 100 років сто того дня. Відтоді ти його більше не бачив. І це правда, підтвердив Торін. Отож, твій батько й дав мені мапу, щоб я передав її тобі. І якщо я обрав для цього саме такий час і спосіб, то ледве чи ти можеш мені дорікнути, зваживши на всі турботи, яких я зазнав, «Розшукуючи тебе!» «Твій батько вже не міг пригадати власного імені, коли вручав мені пергамент, а тво не називав мені ніколи!» «Тож за все це, гадаю, ти маєш мені красно подякувати!» «Ось, тримай!» – сказав він, розтягаючи мапу торінами. «Не розумію!» – пробурмотів той. Торін. І Більбо відчув, що йому хочеться сказати те саме. Пояснення не виглядало ясною. «Твій дід...» Проказав чарівник, повільно та похмур. Перш ніж податися до копалень морії, передав цю мапу на збереження своєму синові. Коли твого діда вбили, твій батько вирушив світ за очі, щоб пошукати з її допомогою щастя. На його долю випало чимало різних негараздів, але до гори він так і не дістався. Я зустрів його в темниці чорнокнижника. Не знаю лише, як він туди потрапив. «А ви що там робили?» – запитав Торін, затримківшись, усі гноми аж дригнулися. «Нічого такого, про що ти подумав?» «Я дещо з'ясовував, як звичайно. І до чого ж огидною та небезпечною справою це виявилося? Навіть я – Гендальф, сам леплий втік. Я намагався врятувати твого батька, але було вже запізно. Він уже був несповна розуму, марив. Забувши майже про все, крім мапи та ключа, ми вже давно поквиталися з гоблінами морії, сказав той. Тепер настав час узятись і за чорнокнижника. Не кажи дурниць, такого ворога годі подолати всім гномам разом узята, якщо їх іще можна зібрати докупи з усіх чотирьох кінців світу. Єдине, чого бажав твій батько, це щоб його син дав собі раду з мапою та скористався ключем. «Дракон і гора – це для тебе забагато!» «Послухайте, послухайте!» – подумав більбо, і випадково випалив це в голос. «Послухати що?» Гукнули вони всі разом, зненацька повернувшись до нього. А він був такий збуджений, що відповів. «Послухайте, що я маю сказати!» «І що ж?» – запитали вони. «Ну, я хотів сказати!» Що вам слід піти на схід і роздивитися там? До того ж, існує бічний вхід. А драконові, гадаю, часом треба поспати. Якщо ж ви довгенько посидите на порозі, то, можливо, щось не спаде вам на думку. А взагалі, не знаю, як вам? А мені здається, що для однієї ночі вже досить бачок, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Як щодо ліжка та раннього підйому і всього такого іншого. — Я нагодую вас добрим сніданком, перш ніж ви рушите в путь. — Перш ніж ми рушимо. — Гадаю, ви це хотіли сказати, — виправив Йоторі. — Хіба ви не зломщик? І хіба сидіти на порозі — це не ваш фах, не кажучи вже про те, щоб прокрадатися з двері. Але я згоден щодо ліжка і сніданку. Перед мандрівкою я завжди за любки з'їдаю шестеро яєць із шинкою, смажених, а не зварених у мішечку. Та пильнуйте, щоб житки не поростікалися. Після того, як інші гноми теж розпорядилися щодо сніданку, навіть не сказавши, будь ласка, це дуже роздратувало Білбу. всі встали за стул. Гобітові ще треба було десь їх розмістити. Він відвів для них усі гості кімнати, постелив на фотелях та диванах, і лише коли всі повлягалися, сам уклався у своє ліжечко, дуже втомлений і не вельми щасливий. Єдине, що він твердо вирішив, це в жодному разі не вставати над Тораном, щоб приготувати для всіляких там зайць їхні нещасні сліданки. Ту кров угамувалась, і тепер він не був цілком певен, що збирається вранці якісь мандри. Коли він лежав у ліжку, йому було чути, як Торін, іще мугикав сам до себе найкращий із сусідніх спалень. За млисті зимні гір хребти, У престарих печер роти, Іти нам слід, ведь Вет на схід, Щоб наше золото знайти. Вільбо заснув під самогикання, І воно навіяло йому дуже незатишні сни. Коли він прокинувся, сонце вже давно зійшло.